I dag skal vi tale om altruisme. Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Jesper Rybær, som er professor i etik og retsfilosofi. Og øh, så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationale leksikon. Hej Jesper, og velkommen til. Hej, tak skal du have. Æh, nå, Jesper, jeg har jo det her problem. Jeg skal have en, øh, lave en fremlæggelse om altruisme. Og øh, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er øh, altruisme? Ja, man kan starte med det mere... Kedelige først, og så har det bedre til senere, fordi altså, det er et ord, der dukker op i den første halvdel af 1800-tallet. Der er en fransk filosof og sociolog, som hedder Auguste Comte, som måske nok er den, der introducerer ordet. Ja. Og det, han bruger det om, det er som en modsætning til det, vi kunne kalde for egoisme. Okay. Og det vil sige, at egoisme, det er jo det synspunkt, der siger, at det drejer sig om mig. Ja. Når jeg handler, så er det, fordi det skal være godt for mig selv. Ja. Om det, hvordan det påvirker andre, hvordan det går ud over andre, er sådan til ligegyldigt det godt for mig selv? Og så siger han, at vi kunne forestille os modsat synspunkt. Jeg siger, at jeg handler ikke ud fra, hvad der kan sig for mig selv, hvad der gavner mig selv, men ud fra, hvad der er godt for andre. Så det at være altruistisk i den betydning, det bliver introduceret der og blevet brugt sidenhen, det er spørgsmålet om at handle ud på måder, sådan at det er godgørende eller gavnende for andre end en selv. Okay. Øh, nu er jeg jo... Øh, altså, nu er jeg, jo jeg, er meget, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men jeg er måske lidt sådan... Sortsynet eller hvad det er, men er alle handlinger ikke egoistiske? Det her synes jeg bare altid, at jeg har tænkt, at alt hvad du gør, det er egoistisk. Det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> der er en teori, der hedder psykologisk egoisme, som drejer sig om en menneskelig psykologi. Altså vores, den måde, det, det, der får, motiverer vores handlinger, i virkeligheden i bund og grund er, hvad der kan betale sig for os selv. Og det klart, når jeg siger det her med i bund og grund, så er det faktisk vigtigt, fordi jeg kunne jo godt sige, at i morgen tager jeg ud og besøger min gamle bedstemor på pleje, fordi hun bliver glad for det. Så ser det jo på overfladen ud, som jeg gør noget for at glæde hende. Men hvis jeg gør det for at glæde hende, fordi jeg måske i virkeligheden vil kunne arve hende efterfølgende, Altså, hvis det er det, i virkeligheden, er det bagvedliggende motiv, så er det jo i virkeligheden, så gør jeg noget, der på overfladen ser ud, som jeg vil glæde hende, altså noget, der gavner andre, men dybest set er det som motiveret af, hvad der er godt for mig selv. Så, og det er jo det, der så er spørgsmålet. Er det så sådan, at alle de bevæggrunde, vi har for at handle, i virkeligheden, inderst en eller dybest ned, er motiveret af, hvad der er godt for os selv? Det er noget, der er blevet diskuteret rigtig meget. Og det er klart, der er selvfølgelig nogle gange, hvor vi gør noget, der dybest set er godt for os selv, selvom det på overfladen ser ud som det er godt for andre. Men i dag må man nok sige, at der er det almindelige antaget, at vi mennesker gør faktisk også noget for andres skyld. Det, der motiverer os, er ikke kun det, der er godt for os selv. Så der er almindelig konsensus i dag om, at den teori, jeg nævner før, altså det man det teknisk kalder psykologisk egoisme, det er en forkert teori simpelthen. Vi kan være motiveret, ikke altid, men vi kan godt være motiveret at gøre noget, fordi det er godt for andre individer end os selv. Så altruisme er altså øh, bare en modsætning til egoisme, det vil sige, at vi gør noget for andre, og det gør vi, fordi de har brug for det eller lyst til det. Ja, det der motiverer vores handlinger, det er faktisk, at det gavner andre. Det er det, der er motiv for at gøre det her. Kan du øh, kort opsummere altruismens historie så? Du var lige inde på det lidt før. Ja, det er ikke et begreb, der bliver brugt. Rigtig, rigtig meget. Men som sagt, så dukker det op der i omkring 1830, eller noget af den retning. Oprinsen ved man ikke helt præcist. Men så bliver det brugt løbende hen ad vejen, som det er at være handle gudgørende over mm. for andre. Og sådan bliver det også brugt op gennem det 20. århundrede. Man kan så sige, at der er så opstået en ny retning her i de sidste 10-15 år, som kaldes for effektiv altruisme. Og det er en retning, som går ud på følgende og siger, vi skal prøve at handle på en måde, så vi gør noget godt for andre. Vi skal for eksempel prøve at give penge til folk, der lider i den tredje verden, fordi de ikke får nok at spise, eller nok at drikke, eller hvad det nu er, andre problemer, man sagtens, og store millioner mennesker jo lever med i dag. Mm. Og det, der så ligger i den tilføjelse, at man kalder det effektiv altruisme, det siger, ikke alene skal vi gøre noget for gavn dem, men når vi gør noget, skal vi prøve at bruge det mest effektive middel til faktisk at hjælpe dem. Og det vil sige meget enkelt. Hvis jeg vil sige, nu vil jeg give 1000 kroner til en, ja der kan hjælpe nogen i, i, i den, på den sydlige halvkud, som har det utroligt dårligt. Det var komplicerede forhold. Hvordan kan de 1000 kroner så bedst omsættes i hjælp? Altså sådan en gammel anklage mod dem, der siger, at vi skal prøve at hjælpe. I siger, at folk siger, at men hjælper det nu også. Hvor meget er det går til administrationer og sådan noget. Ikke? Men effektiv altruisme er altså en bevægelse, der siger, at vi skal hjælpe. Og når vi hjælper, skal vi finde det bedste middel, så vi får hjulpet flest muligt for de ressourcer, eller de penge, vi faktisk giver til at hjælpe. Og det er blevet en kæmpe stor bevægelse i dag. Der er faktisk mennesker, der siger, jamen jeg gør det til en vane, at jeg bruger 5 eller 10 procent af min løn hver måned til at gå direkte videre til dem, der faktisk har brug for det, og samtidig sørger vi for at lave forskning i, hvordan omsættes de penge, jeg så giver, mest effektivt til faktisk at hjælpe dem, der er i dag. Så måske, et, nu må du jo give mig ret eller ikke ret i det her, så et eksempel er, at jeg tog ned med min gymnasieklasse til Indien, og vi havde samlet penge ind, 500 kroner hver, og så gav vi faktisk alle de her penge direkte til forstanderen for et børnehjem. Er det så effektiv altruisme? Det kunne det jo godt være. Altså det, det kunne måske være et eksempel på det. Men det spørgsmål, man vil stille, hvis man virkelig skulle leve op til idaneren for effektiv altruisme, det er at sige, vil det så være en bedste måde at hjælpe på? Eller kunne du bedre give penge til nogen, der havde forstand på, at der er nogle andre modiske i nabobyen, der lider endnu mere, eller som ville kunne hjælpes endnu mere effektivt, så de fik et liv, der var fungerede for dem også efter, man de har brugt de penge eller et eller andet end Så det er virkelig forsøg på at sige, at vi skal give penge, men vi skal også sørge for at bruge de mest effektive måder til faktisk at hjælpe. Og der er jo nogle måder, der er mere effektive end andre. Så det er en del af det, at vi skal virkelig prøve at være opmærksom på det også. Så øh, effektiv altruisme er i hvert fald et, et helt nyt vendepunkt i, i hvert fald et nyt sted i altruismen. Og, øh, som, og så førhen har det bare været altruisme i historien. Og det startede i hvornår? ja, hvad skal vi sige, omkring 1820-30 stykker, tror nok, man kan spore begrebet tilbage til, men det er lidt dunklet. Men det er omkring. Ja. Jamen så er det nemlig, jeg vil spørge dig, hvor er så det store vendepunkt i altruismen? Er det her når, når, med det her, den effektive altruisme? Ja, det vil jeg sige. Altså normalt så bruges det her begreb altruisme jo ikke så meget, men når det bruges, så er det bare et spørgsmål om at handle godgørende for mm. andre. Vi er mm. motiveret af, at noget faktisk gavne andre. Og sådan bliver det brugt i eneste gange, så man kan godt sige, at det er en slags genoplevelse eller revitalisering af det her begreb, da den her bevægelse effektiv altruisme dukker op. og Det er også det er en decideret bevægelse inden for mit område, som er jo filosofi. Der er simpelthen grupper af folk, der siger, vi bliver nødt til at sørge for at leve oven. vi kan ikke leve i en verden, hvor nogen af os har alt, alt for meget, og vi går ud og betaler 20 kroner, for at købe noget vand, vi lige skulle mm. kunne drikke i hanen. Mm. når det faktisk er sådan, at vi for de 20 kroner måske skulle skaffe en vaccine til folk, der gør, at de kunne overleve fra uheldige sygdomme. Så vi bliver nødt til at ændre vores måde at tænke på. Så det, den måde at tænke på, at vi virkelig tager det alvorligt, vi skal hjælpe, både altså, at vi skal være motiveret at hjælpe, og så netop finde de måder, der gør, at vi kan hjælpe bedst, det er en ny bevægelse, som er en form for vende på, kunne man godt sige. Ja, og øh, nu siger det jo bare, altså, som jeg har oplevet, det er det der med, at når man har lavet indsamlinger og sådan noget, så fik jeg altid at vide som barn. Man ser halvdelen af de penge gå til noget. Altså fordi at så er der en halvdelen baron, der skal have noget, nogle halvdelen af de penge og alt sådan noget. Handler det ikke også mere om, at den effektive altruisme så er blevet meget mere tillidsfuld? Altså det er sådan, at vi har meget mere tillid til mennesker, eller, eller er det bare systematisk, at vi ved, hvem der fordeler pengene bedst? Eller? Ja, man kan jo forske i mange ting, og man kan jo også forske i, hvem er det, der faktisk ser ud til at kunne hjælpe bedst? Hvad vil det sige at hjælpe godt, og hvilke organisationer, der er jo typisk nogle organisationer, der sidder mm. mellem de penge, jeg måske vil give, og så dem, der skal modtage dem Der er jo nogen, der administrerer det. Ikke? Hvem er det faktisk, der får flest penge ud, mm. og får hjulpet på de mest effektive måde? Alt det kan man jo Forsker ja. vi for forskellige typer af forskning. Så effektiv altruisme er altså grundlæggende motiveret af at vi skal hjælpe andre, og så deres alt den forskning der gør at vi faktisk får hjulpet på den mest effektiv måde. Hvorfor er det så vigtigt at lære om altruisme og effektiv altruisme? Jeg tror for det første er det vigtigt at kende begrebet, fordi der er stadig mange i dag der tænker det du også nævnte i starten, men er vi ikke i bund og grund alle sammen egoister når der kommer til og det, måske, det er en teori, der har en vis appel, fordi man kan altid omfortolke et motiv, mm. så det passer med den teori. Mm. Hvis, du, hvis jeg nu sagde, at nu tager jeg ud og besøger min gamle bedstemor, for hun bliver så glad, når jeg gør det, så siger du, at ja, du gør det i virkeligheden, fordi så kan du komme til at arve hende. Eller, så man kan altid omfortolke motiver, men det, at man kan omfortolke motiver, så det passer med psykologisk egoisme, det gør ikke nødvendigvis teorien rigtig for det kunne godt være mit rigtige motiv, at jeg. jeg faktisk var interesseret i at glæde min bedstemor mor jeg tager ud og besøger hende. Så altså, det er en teori, der har en vis appel, og det er vigtigt at forstå altruisme, fordi... Det er, et, øh, det er et udbredt synspunkt, det her egoistiske synspunkt. Og det er et fejlagtigt synspunkt, formentlig efter vores bedste skøn i dag. Så altruisme kan vi sige, det er en måde at blive klogere på, hvordan vi fungerer psykologisk som mennesker. Og ja. kende den her bevægelse med effektiv altruisme, det er jo vigtigt for dem, der går og tænker, jeg vil i virkeligheden gerne hjælpe nogle andre mennesker. Mm. Det synes jeg, skulle vi bør gøre her i vores liv. Men jeg tror ikke rigtigt på, at det hjælper, at jeg går hen og lægger 1000 kroner eller 100 kroner et eller andet sted, fordi går det ikke til administration. Der kan man altså slå op på den her bevægelses hjemmeside og læse om. Hvor er de mest effektive, hvordan er de mest effektive måder at hjælpe mennesker i dag? Så man faktisk kan få realiseret sit måske enderste ønske om at prøve at være godgørende i sit liv. Så altruismens udbredelse har jo faktisk også gjort det bedre at donere penge og gjort det til et større forskningsområde. Ligesom at undersøge, hvor man mest effektivt kan donere penge og hjælpe andre. Ja, det er helt klart. Ja. I det øjeblik, vi hjælper og siger, at det er det, vi skal gøre. Det er det, der er vores motiv så er man selvfølgelig også interesseret i, om man kan hjælpe to mennesker, eller et menneske, hvad man er selvfølgelig interesseret i at hjælpe så mange som muligt, og dem, der har det værste ofte. Så det er vigtigt at lære om altruisme for at forstå, at måske ikke alt er egoistisk? For det første, og for det andet, hvis man faktisk har et ønske om at prøve at hjælpe andre, så kan man prøve at sætte sig ind i den bevægelse, som ren altruisme er. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med, med i min fremlæggelse altså, om altruisme? Der er jo nogle ting, der giver sig selv her, kan man sige. Ja, altså for det første er det selvfølgelig bare det enkle forhold af altruisme, hvad det betyder, når folk bruger ordet, hvis man er i tvivl om det. Det er klart. Ja, det er jo ikke et altså, ord, vi bruger så tit i vores almindelige daglige tale, så det er bare at forstå, hvad ordet betyder. Det er klart, det er den enkle ting. Den anden ting er, altså, som jeg sagde, det er at vi skal ikke tro på, at vi er psykologiske egoister alle sammen, at vi virkelig kun er motiveret af det. Og den tredje ting, det vil selvfølgelig være at kende til den her bevægelse, hvis man faktisk er interesseret i at prøve at ændre verden, så kunne effektiv altruisme være et bud på, hvordan vi skal gøre det. Det er simpelthen så altså fantastiske punkter, det synes jeg altså. For den første mand, det er bare simpelthen at forstå altruismen. Jeg, jeg må være ærlig, da du kom til mig og sagde altruisme, så jeg tænkte jeg, hvad det er. Det er simpelthen en modsætning til egoisme. To, vi skal altså også... Øh, Ja, et, der er at forstå begrebet, to, det er bare at forstå af psykologisk. og psykologisk, er ja, det okay, var der for ja, modsætning, skal Hvordan de mennesker sammen. er skruet sammen, ikke? Præcis. Og tre, det er jo, at effektiv altruisme er en bevægelse, som kan hjælpe andre. Og det er øh, den mest effektive måde at hjælpe andre på. Ja. Fantastisk. Er der noget, vi mangler at komme ind på, Jesper? Det synes jeg ikke. Jamen, øh, tak Jesper, fordi du var altså, med til at hjælpe mig med min fremlæggelse.